Дика радість хапає за серце. А Бібула чує, як нові сили великі, незміряні, вілляла та пісня у його члени. Вони всі скачуть, радіють, усі славлять Бога. Плигає тіло в шалених рухах, хвилюють груди і скаче голова, залита потом, а крізь заплющені очі він бачить небо усе в огнях. Бачить троянди, червоні гранати, білі лелеї, горять. Цвітуть, літають, цілий дощ цвітів, пахощі в груди, трудно так дихати. Він уже не може співати, він ледве встигає за всіма. Галла, гай, ай, гай, ай, гай, всі одно тіло, що скаженіє в рухах, всі один голос, що славить Бога. Ай, гай, ай, гай, а пісня бадьорить а пісня лється, як із неба весела, радісна, чиста, мов ангел співає, хтось плеще в долоні. От хтось сміється, Аллах! Швидше, пруткіше всі разом, останнім духом, решткою сил, хай, хай, живий, живий, Бог живий! Крик скаженіє, гарчить, як прибій моря, як лютий пес, б'ють китиці фези, Мотаються голови, підплигує тіло, танцюють перед очима зелені круги й хитаються стіни таке у славу Аллаха. Живий, живий, живий! Ох, яка радість! Ох, яке щастя! Небо розкрилось, ангелів видко, мають уже крила, аж плакать хочеться, сльози душать за горло. Ай хай, ай хай! Танцюйте, радійте! Море бушує, ривуть хвилі, лізуть на берег, щоб усе затопити. Тоді простяг шейх руку і одним згуком утишив хвилі. Всі стихли, спинились, бліді, схудлі, зів'яли мов тіні. Всі сіли, ноги під себе, плече до плеча. Знялось між ними біле рядно. Й недужий волочачи ноги, наче павук, підліз під нього. Ще веселіше заспівав тенор і ще бадьоріше. Немов до танцю. Водить смичком по нервах, лоскоче серце. Ожило тіло. Розгойдене серце зійманові хвилі, високі, сильні. Немає йому впину. Тіло все скаче, як на пружинах, а бібула не може спинитись. Немає волі. Чужа якась сила вхопила тіло. Б'є, крутить, волочить. Тіло німіє, тіло зникає. Десь щезло. Дух підняв крила, летить і пориває. Ай, хай, ай, хай, швидше, ще швидше, гей, швидше. До Бога живого, єдиного Бога, хай, хай. Мов, і спуги ляскає плеще співець у долоні, жене. Підганяє, бадьорить, сміється, летить його пісня, як вихор, росте божевілля, плазують круг ряден тіла божевільних, як у перелогах, ходором ходять плечі руки, голови скачуть, страшні обличчя застигли, як умерців, кланцають зуби, крик переходить у лемен.